Radio Energy Podcast-arkisto osoitteessa www.nrj.fi Energy Hit Music Only Täs Tässä on Sini vaan hyvää päivää. No päivää. Onko tuota nyt tämmönen voi puhelimessa? On puhelimessa. No kun muutamien päivien sisään alkanut parveilemaan jäniksi ja ihan hirveän paljon täällä meidän pihalla. Että mistä voi johtua? No kuulla se on kyllä tämä lisääntymisaika, joka, joka aloittuu nyt, että... Ne kerääntyy paikkoihin ja, ja ne voi olla jopa, mä oon nähnyt itse omassa pihaviirissä, ne oli viisi yksi päivä nyt, ihan Aikaman. pari päivää sitten. No katsopa joo, no kyllä mulkin Ne sitten sen jälkeen, mutta ne tappelee ihan, niillä on niin kuin nyrkkeilymatseja siinä. No niin, no ku, sitä mä oon just että, että mikä on tämä touhu, että on jotenkin väkivaltaisi olosta, mutta siis pariutumisesta nyt on kyse. Kyllä. No niin, sellainen huitominenhan siellä on käynyt, joo. Joo. No ku, mitä sitten, kun on siinä no, työn touhussa, huitoa tai sitten rupeaa hommiin, niin eihän ne tajua varoa, jos vaikka ku kettu tai ilve sattuu siihen tulemaan, että voiko ne jotenkin suojella tällaisessa tilanteessa? Se on kyllä vaikeaa. Se on kyllä vaikeaa. Tänä on kyllä niin... Kyllä ne itse pitää huomata sitä, että, mutta kyllä aika, aika paljon kuolee niistä. No voisiko tälle tehdä, niin kuin esimerkiksi mä ajattelin, että jo, jos tarjoisi jonkin näköisen niin näille jäniksille, että jos vaikka jonkun tämmöisen jäniskopin rakentaisi? Joo, en mä luule, että ne, ne, ne suostu siihen, että ne, ne hoitaa se itse, että se on ihan niitä omilla armoilla siinä, että, että se on kyllä vaikeaa vaikea auttaa niitä mitenkään. Jotenkin te... mielenkiintoinen olisi tämä idea, että saisi joku jäniksen kaveriksi itselleni. Niin ei sulla olisi mitään keinoa, että auttaako siihen joku muu kuin ruoka, joku käyttäytyminen, että jos alkaisin käyttäytymään vaikka samalla tavalla kuin nämä jänikset. Tai, no että... ei, ei, ei oikeastaan. Se on kyllä, kyllä vaikeaa hommaa. Mutta no, miten sitten tämä, kun mulla on kuitenkin nuoria lapsia täällä kotona, niin kun ne käy tuolla leikkimässä pihalla, että ruikkiiko nämä sitten siinä työn touhussa ei, nämä ei, jänikset kyllä, jotenkin? Kyllä, kyllä, kyllä ne lähtee sieltä, että ei, ne jää niin päivällä, niin en mä itsekään sitten näke niitä yhtään missään, että se on yöllä sitten. aamulla kuitenkin jotkut spermajäljet olla nurmikolla tai lumeessa löytyä? Ei, ei, ei. Ei, ei kyllä siinä mitään semmoista. Se... voiko se tarttua jotenkin tuo, kun no on niin villinä ja tällä tavalla kevät aikaa hormonit kyllä, niin jotenkin se aate ihmisiin, kun mä mietin vaan tuota meidän ukkoa, että tuntuu, että sekin on Joo. entistä villimpänä. Siitä mulla ei ole kyllä tietoa, että... Se on, on kevät, kevät vuonnossa. No kun mä että kun sinäkin oot mies, niin mitäköhän keinoja mä sitten käyttäisin, että voisi jotenkin hätytellä, kun ei sitä asetta siinä vaiheessa enää viittisi kaivaa esille. Joo, se, se on kyllä vaikeaa sanoa, että miten se, se onnistuisi. Yritä hätytellä niitä jäniksiä pois sieltä, niin ehkä asia hoituu silloin. Pitää varmaan yrittää ja yksi varmaan hyvä keino olisi, jos radion pauhaamaan täysiä ulos. Joo. Joo, sekin voi olla. Ja sitten kun sitten. sieltähän tulee tuolta Energiiltäkin noita pilapuheluita, ootko kuullut niistä mitään? On mä kuulunut. No kun nyt sä kuulusit yhteen sellaiseen. Aha, just just. Tilaa Radio Energin podcast-lähetykset automaattisesti itsellesi. Klikkaa itsesi osoitteeseen www.nrj.fi